بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نبينا محمد وعلى آبه واصطباغه وننتبع بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أختي وأخوتي šalno vas nagradi, što ste došli. Ne čuje se, evo? Da pokušamo da se malo osevapirimo. I mi koji govorimo i pričamo, a i koji slušate. Našaj Hasan redvo je ženama ko će da pričaju, da izađu. A ja kažem, nek' svi spričaju. I to nama treba je živiti u ovoj tužini. I onda, kad se sretnemo, imamo potrebu da razgovaramo, da pričamo. Da. I to je dobro dok to potpada pod Muhabbed. A Muhabbed znači prisan lijep govor. Ali ako pređe u neke druge sfere negativne, onda nije dobro. Tema naše ovog seminara i naši predavanja danas jeste Kur'an plemeniti govor Allaha veličanstvenog. Mislio sam da kad govorimo o Kur'anu braću i sestre planirao sam da podijelimo govor o Kur'anu na četiri dijela. Prvi dio o Allahu. Ko je taj koji nam govori? Drugi dio o Džibriju. Ko je taj koji nam donosi objavu? I treći dio o Resulu s.a.v. ko je taj kom je objava donijeta, spuštena. I četvrti dio o iblisu, taj koji se trudi da liši ljude slušanja objave, čitanja objave. Ili, ako je već čitaju, da i liši razumijevanja objave, da ih uzme pamet da obje on razumeo. Ja sam uvidio da je to jako duga tema. I da naša tri predavanja to ne mogu dogovurati. Pa sam odlučio da progovorimo o Kur'anu, sastajalište Kur'ana, šta Kur'an kaže o sebi, odnosno šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu o Kur'anu. I to je tema ovog prvog predavanja. Drugo predavanje, šta Resul sa Allaho a.s.e. kaže o Kur'an, i treće predavanje, inšala posvejacije, zašto nam Allah naređuje da kad hoćemo da čitamo Kur'an, proučimo Elfubillah i Bnešaj Fada Ređima. To su tri predavanja koja ćemo, inšala, danas obrađivati. Prvo predavanje, šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže o Kur'anu. Kroz što ćemo uzeti jasne dokaze, gdje možemo da kažemo Kur'an je Allahov govor. I Kur'an nije govor nekog drugog, nije izmišljen. Što je nama potrebno, da pojačamo, braću i sestre, svojeg ubjeđenje i, i da rasijamo tu potrebu ili odluku da se što više družimo sa Kur'anom, sa Allahovom knjigom. Jer ovo stvarno vrijeme kada su ljudi zauzeti raznim drugim životnim projektima, poslovima, te nemaju vremena da, da se druže sa Allahovim govorom. A onaj ko nema Allahov govor kod sebe, on kao porušena kuća, kaže Rasul Ustava Lahore Jedan moj i naš brat kaže mi u Nemaškoj nemamo vremena da bude o muslimani. I tako je na zapadu. Znači čovjek, pred ovolikim obavezama koje ga okružuju, često, ili gotovo sakodnevno da kažemo, nema vremena da izvršava one osnovne stvari i badeta. Namaza obilaženja ili čije je dobročinstva roditeljima, čutanja Allahove knjigi i tako dalje. Toliko nas je dakle, životni tempo zauzeo. Da ne možemo dakle, da zadružimo sa Allahovim govorom. Allah voli da se Njegov govor čita, da se uči. Zbog toga ćemo vidjeti da Allah subhanahu wa ta'ala Kad govori o Kur'anu, o svom govoru, uvijek koristi najljepše epitete, najljepša svojstva kad opisuje Kur'an. I ne u la Kur'an kerim. To je u istinu Kur'an plemeniti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala koristi najljepša svojstva, najljepše epitete da opiše svoj svoj govor. prije neko što krenemo sa govorom Kur'ana o Kur'anu. I to je najbolji govor, bač. Najljepši govor. Sve naše dersove koje slušate, oni imaju jako puno primjesa našeg ličnog. I kada citiramo ajete, i kada citiramo hadisa na suglasava, Allahone i Vaseleme, i kada citiramo mišljenja listavove uleme, često se kroz provlači naš neki stav, naše razmišljanje, naše pojmanje toga, što može da bude pogrešno. Jedino je čovjek siguran. Onda kada čita Kur'an, i kada čita, jer od osnovnje hadise poslalika, sve drugo je stvar ljudske inter, interpretacije, što može da bude pogrešno. Dakle, prije nego krenemo sa govorom o Kur'anu časnom, potrebno je da iznesemo definiciju, definiciju Kur'ana. Šta je to Kur'an? Islamska ulema, kad želi da nešto imenuje, da mu da stručni naziv, stručni izraz, obično obrađuju je oblasti jezičku šta jezički na što znači i stručni naziv Vezao za definiciju Kur'ana kod imama Tirmizije nabudi se jedna predaja od imama Alija radijalahu koju on veže za Rasula sallallahu alejhi ve koja je da ih slaba je Ali je jako lepa i pouzdana pojasni definiciju Kur'ana Još ho možemo citirati ukazujući da je predaja, da je predaja daif, ali je korisna da da ovaj pojasnimo, jedno od razmišlja nekog od tih ravija, dakle, ako ako je predaja kada kada je dakle, jedno od razmišljaati dakle ravija o Kur'anu. Dakle, sa jezičke strane većina ulema smatra da Kur'an je sinonim, riječi riječi kiraetu, čitanje, najmjerovatnije. Ima onih koji kažu da je Kur'an sinonim ili korijen mu je riječ Kur'un, čija je množina Kur'u, se spomenje u Kur'anu Zuri Petara, kad Allah govori o ženama koje trebaju da čekaju nakon razvoda braka, volimo paldaqat, volimo paldaqat, jete rebezni, jete rebezni, jete rebezni, jete rebezni, jete a onih koji su otpuštene treba da čekaju tri mjesečna prajnja. Kažu izraz Kur'an potiče od izraza Kur'un. Što da će nešto spojiti, sastaviti, ali su većina zdaju da potiče od riječi Kir'a'etun, čitanje. To je jezička definicija Kur'ana. Stručna definicija u je dijeli sodno, Niko voj oblasti na više definicija. Recimo ulema usula ima jedno eficio za Kur'an, za Kur'an ulema uh, ulema hadisa drugačiju, ali generalno svi kažu ovako. Stalo se na jedno, a to je el kuran kelamullah. Kur'an je Allahov govor. Al-mu'ciz, dakle nad narava, المنزر ale النبي صلى الله عليه وسلم spušten poslaniku Muhammedu صلى الله عليه وسلم المektوب في المساحف zapisan u mushafima, u listovima المنقول بالتواتر nama prenijet mnoštvom predaja takvim mnoštvom da u njegovu autentičnost ne možemo da sumnjavu el mutabbed bitilavetihi samoj njegovo čitanje i badet. To je definicija na kojoj su svi saglasni i smatraju da obuhvata sve aspekte jedne definicije. Definicije Kur'ana. Ima oni koji kažu Kur'an je Allahov govor nad naravom. I dovoljno je kažu. Ne treba nam išli. Ima oni koji kažu Kur'an je Allahov govor Spušten Muhammed sallallahu alejhi ve sellem s prvom surom Fatiha i za surom Kul auzu birabbin nas to je nalazi se u Kur'anu itakolali ali nás interesuje ová prva Kur'an Allahu govori nad narod Spušten Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zapisam u mushafima premiet tevaturo takvim načinom prenošenja, no mnoštvom, dakle, predaja, da ne možemo da sumljamo da to je to istina. I samo njegovo čitanje je ibadet. Bez obzira da li ga razumiješ ili ne razumiješ. Kada čitaš Kur'an, to je ibadet. To je definicija Kur'ana. Predaja kod imama Tirmizije, kad govorimo o definiciji Kur'ana, dakle, imam Tirmizin navodi ovu predaju u svom poznatom, dakle, e, džamiju, dakle, njegovom hadijsko, hadijskoj izbirci, u knjizi o vrijednostima ili fadilatima Kur'ana. I ta definicija malo duža, ali radi koristi, lijepo je ovaj spomenuti, da se o koristiša, pa ćemo, ako Bogu, ako nam Allah omogući, krenuti na, na ovaj, na govor Kur'ana o Kur'anu. Prenosi se od Has Huseinja, sina Ali, El-đuqfija, dakle nije unog posanika Salao Aliza, nego neki drugi od Rabija. I kaže, čuo sam Abda im Humeida ar Harisa koji kaže prolazio sam ili ušao sam u mešidu kad tamo ljudi razgovaraju o hadisima Rasulah s.a.v. Ja sam ušao kod mog bratića Harisa A'vara i on mi reče ušao sam kod Ali radijallahu anhu I rekao sam u pravo vjeru, ne vidiš da ljudi raspravljaju u hadisima Resula s.a.s. Kaže Alija radi Jalanu, da vidio sam. ali ja ću tebi reći, nešto što sam čuo od Resula s.a.s.a.s., a to je da će desiti velika iskušenja, fitneti, ne redi a izlaz iz da se držiš Allahove knjige. Veliki neredi, fitneti i slušenja, izlaz iz toga da se držiš Allahove knjige. Jer u istinu u je izvješće o onome što je bilo prije. Ovo je definice Allahove knjige. I izvješće o onome što će biti kasnije. I pravični sud između vas, jasan govor nikakva šala nije, lakrdija nije. Onaj ko ga ostavi iz oholosti, Allah će ga uništiti. A onaj ko bude tražio neku uputu, sve ove uputeva, Allah će ga u zavudi ostaviti. To je Allahovo čvrsto uže to je mudri zikr. To je pravi put seratov stakim. Ne mogu ga strasti zamutiti, obrkatiti. Nit ga mogu jezici izobličiti. Nikada se ulema i njega zaštit ne može. Nit ga moštvo ponavljanja može ishavati. Njegove muči se. Šuda Nikada ne mogu da prestanu. To je knjiga, to je govor, koji kad su ga čuli džini, nisu mogli odoljeti, a da nisu rekli, inna se mi'ana kur'anen ađeva, jedi ina rušt, fe amenna bihi. Mi smo čuli Kur'an koji je diva. Poziva u na pravi put, I mi smo u njeg povjerovali ajet, uranski ajet. Onaj ko govori njime, istinu govori. Onaj ko radi po njemu, bit nagrađen. Onaj ko sudi po njemu, pravedno će presuditi. Onaj ko poziva njemu, poziva pravom putu. O Avere, obraća se Alija o Averu, uzmi ovu dovoljno čitim. Zašto sam uzeo ovu predaj jako je da ih? Zato što sve što se govori u ovoj predaji, zapravo je ono što se spominje u Kur'anu. Tako da nas to puno ne ometa da kažemo, ovo je definicija Kur'ana. Uzeo je Ravija i pobrojao je svojstva Kur'ana koja su u Kur'anu, Azimušanu. To je dakle jedna od definicija koju je spomenuo ima dirmi zi alayhi rahmatullahi wa barakatuhu Dakle govorimo o Kur'anu. Allahov govor. Prvo što nam dolazi je sure Fatiha. Ne možemo a da ne počnemo sa njom. Jer nikome pohvala nije draga kao Allah. Kaže Rasul sallallahu alejhi ve ahad ahabbu al-madh ilayhi min Allah." Nikom me pohvala. Nije draga kao Allah. O nej se aha ekzare min Allah. I niko nema da više opraša da prijeva ta ispirke nego što je Allah. Hadis posanika srlal alaih i osam. Dakle, započinjemo Fatiha. Samo ovim prvim ajatu. Alhamdulillah je Allah hvali Dakle, ovo je ono dio govora, od koga nam dolazi Kur'an. Allah hvali sebe. Ostavamo samo na ovom ajetu, jer ne idemo u komentar Fatiha. Samo prvi ajet nas interesuje. Allah hvali sebe. Onda druga kur'anska sura, nakon, amuzubillah, imen, šehi panu, r.j.m. Bismillahirrahmanirrahim, elif mim, dhalik kitab, la, la raybe fi. Elif la mim, samo Allah zna šta je Sve predpostavke komentatora Kur'ana su samo predpostavke. Šta znači Elif La Mim? Odnosove skračenicu Kur'an. Ima oni koji kažu, to je naziv Suri. Ima oni koji kažu, to je jedno od Allahovih imena. Neki kažu, to je jedno od imena Kur'ana. Samo Allah zna šta je to. Elif La Mim, ne znamo šta je. Znamo tri harfa. Šta se njima označava, samo Allah znao. Da li je al-kitab la rayb fi. Ova knjiga uinoj nema sudni. Neki kažu ovo, ovo, ova knjiga uinoj nema sudni. Mi je prevod od koranita. Ova knjiga u koju nema sudni. Ko dera dizalasr. Ti šerife malo snaq. Mašallah kad vam daje, šalju tekstove za El Asr. Samo Allah zna koliko puta prije toga pregledaju. Pa jesam li dobro napisao, pa je li ovdje greška? Pa onda pošalju na recenziju. Pa onda ponovo je ovdje greška, ovdje nema da treba prepraviti i tako da. Sumljaju. Allah započinje govor, ovo je knjiga u koju nema sumnja Čovjek tako, ne može svoj govor da započne. Čuli obraću? Znači, pišeš nešto. Tekst o nečemu. Ili pismo o nekom. Imaš konstantnu potrebu prije nego to pošalješ. Da provjeriš jesi to dobro napisao. Treba li nešto izmijeniti? Sumnjaš. Allah ne sumnja. Ovo je knjiga u koju nema sumnji. Braći, jeste kada pročitali neku knjigu koja ovako počinje? Ovo je knjiga u koju nema sumnji. Amr ibn As radija Labu došao kod Musejleme Kedzaba. Spominje se? A to je bilo Prije nego je postao musliman. I pita ga mu Sejleme ono vašem drugu tamo u Mekin. Što se pojavio. Jer mu skoro išto objavljeno što kaže. Kaže jeste. Jedna vrlo sažeta sura. Sažeta sura. Kratka. Ali jako povučna. Koja sura? I onda mu je citirao suru vel'asr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim vel'asr. Inna l'insane l'efi husr. Inna l'avina amanu v'amilu salihati. Otavasao bi haqti, otavasao bi sabr. Kaže vusejleme. I meni je malo priobjaveno, slično njom. Šta ti je Kaže ja vebru, ja vebru. Inna ma ente u zunani vasadru. Vasairu ke haflu naprun. Webr to je glodar, jedna životnica onako nesređana, je li O glodare, o glodare, ti se u istinu sastojiš od dva uha i prsa, sve ostalo je šupljina i knjun. I gleda ga Amr, Amr nevjernik, još nije privati o I kaže omu Sejlemi, ti znaš, da ja znam in neke let alev en ni alev en neke ti znaš da ja da si ti laž. A ne bi je nik teda bio, brać. znači ljudi su pokušavali kroz povijest da nešto slično donesu i ovo će nam doć kada kada Allah izaziva ljude da nešto slično Kur'an donesu Dakle, vraćo, prvi kur'anski ajet u Fatihi, nakon bismile, Elhamdulillah, Rabi l'Alemin. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Nije hvala Muhammedu. Nije hvala nekomu plemenu. Nije hvala nekom narodu. Hvala Allahu. Znači, nije govor ljudi. Da je bio govor Muhammeda, da je on želio tim dijelom da sebe ustigni, ونحن نتعرض بها ونحن نتعرض بها ونحن نتعرض بها الله محمد نحو الله فقال لديك تطرق القرآن سكوصوه ألف لا ميم ذلك الكتاب لا رأيب فيه ألف لا ميم أوبا كنيقة وإنه ونعم سومني هذه مطرد شعصورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم الله لا ilaha illa huva lhajul qayyum alif lamin Allah je nema Boga osip Njega koji má pravo na obožavanje lhaj il qayyum živi, postojan i večni nema Muhamada nikdo spomeni to z tiri prve sura v Kur'anu pogledamo tri zadnje sura v Kur'anu Bismillah ar rahim kul huva Allah ahad reci on Allah je الله سمد الله يهوتوش تساكوه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوبا أحد نيه رديو نيه رجل نيكو مراما نيه نيك جدي ما استمنا صلى الله عليه وسلم عجب السيدة سورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذوا بربي الفلق ريسي gospodarom svitanja. Nema ima Muhammeda nikde. Ne ima Džibrija nikde spokine. Dakle, Allahov govori. Govori o Allah. Sva je poruka Kur'ana, braćo i sestre, da se pozovu ljudi da Allahu robuju. Zatim, Bismillahirrahmanirrahim, bol a'udhu bi rabbi nas. Reci, utječem se gospodarom ljudi ili gospodaru ljudi. Dakle, Kur'an govori uvijek o Allahu. Govori o Allahu. I ukazuje na njegovu robu ubijet, uluhijet. Samo je on gospodar, samo on stvara. I samo on ima pravo da se obožava, samo on niko drugi. Zato Allah subhanahu wa ta'ala vraćo i sestre, kada otvori ropu srce prema Kur'anu, otvorio mu je sva dobra ovoga i onoga svijeta. Zato mi, kad napustimo čitanje Kur'ana, razgovor o Kur'anu, imamo potrebe da se mnogo raspravlja da tekvirim, da optužujem. Ušla dva žovjeka u džami, u džami gdje je bio imam Ibn Dželzi i nešto se raspravljali o ulemi, čije alim bolji. To mi ima ima isto, a tako da radi. I otje čuje i kaže tako mi Allaha: Ovi su ljudi zapostavili Allaha i poslanika, pa se raspravljaju ko im je od ljudi bolji. Čuje obrać. Da Allah subhanahu wa ta'ala kati otvori srcce za Kur'an, otvorioti je sa dobra ovoga i onoga s. Dakle, počeli smo s tim napomenama Ko je tajko nam dostavlja Kur'an? Kaže Allah Subhanahu wa ta'ala u suri el kitab, ova knjiga ili ovo knjiga enzel nahu mi smo je spustili. Mubarak ona je beričetljena. Ona je beričetljena. Mubarak. Bogoslovljena. Fattabuuhu wattaqu la'allakum turhamu. Onda sledite i bojte se magte bogobojaznosti. Da bi vam se rahmet ukaz, milost. Zatim ajati i sure Ash-Shura. Wa inna Lahu vel azizu rahim. Uistinu, tvoj gospodar je uzvíšen. Rahim, milostiv. Wa innehu le tenzílu rabbi l'alemin. A Kur'an je objava spuštanje gospodara svih svjetova. Nezele bih ruhul emil spušta ga plemeniti ruhu Džibli. Ala kalbike. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ na tvoje srce, Muhammede, da budeš od onih koji upozoravaju. وَإِنَّهُ نَفِي زُبُورِ الْأَوْوَلِينَ I Kur'an se spominje u prijašnjim knjigama, u knjigama prijašnjih naroda. I u Tevratu, i u Inđiru, i u Zeburu, spominel sam Kur'an. Znači, Allah subhanu wa ta'ala mu kazuje ko je on. To je gospodar tvoje, Muhammede, Aziz i Rahim. Aziz gali časleni, snažni, Rahim milostivi. Wa innehu le tenzilu Rabbil al alemin, a Kur'an je objava gospodara svih svjetova. Ne zade ruhul emin koga je spustio. Reko koga je Allah dostavio nama al Kur'an? Muhammedu s.a.m. Reko emina Džibrila. Dar ga video Rasul sallallahu alejhi ve sellem, veslan najdemo 600 krila kad sed da ufuk. Prete horizon. Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o sebi u Allahovoj knjizi je u Jibrilu koji je dostavio koji nam Allah subhanahu spustio objavu Muhammedu sallallahu Filizanin arabiin mu na jasnom arabskom jeziku. Insa nikad samo govori arapski jezik pomaže za zdrav, zdraviji. Lite kun remin munzirin, to smo zadahvali, da je takve već spomenuli, da je takve da da da da da ono, već dakle, ajeti su rešo arabo. Ajati iz Sure Gafir, početak ili Sura Mu'min, tako se ima dva naziva, dakle. U nekih muslim se naći piše Sura Gafir, a u nekih Sura Al-Mu'min. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u Suri Al-Gafir, Hamim. Tenzilu kitab min Allahi al-azizi al spuštanje knjige ili spušta se knjiga od Allaha uzvišenog i sveznajućeg ghafir zanbi wa qabil at spušta se knjiga od Allaha uzvišenog sveznajućeg onoga koji prašta grijeh Kuranski ayat iz is iz sore iz sore Dafi el wa qabil at-tawba. Quma ikoi pokajanje. Shadid al-iqab wa nai koi shasto kojnjava. Paul koji mnogo dai la ilaha illa Nema bogosim osim njega. Nura Allah, adina, Allah adina, adina, wal farhat haina, Amin. wal bez matvan... Tenzilul kitab min Allaha azizil alim. Dakle, ha-meem, strašnica arhoviso kojima Allah počinje nekoliko sura u Kur'an. Tenzilul kitab spuštajnje knjige. Od Allaha snažnog i seznajučeg, Gafiriz-zamb onaj koji prašta grije. Tev, onaj koji prihvata pokajanje. Shadidil-iqab onaj koji žestoko kažnjava. wi Onaj koji mnogo daje. La ilaha Nema boga osim njega. <coughs> I njemu je konačni povratak. Sve se završava dakle kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo su ajeti gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o Kur'anu i govori o sebi. Uzeli smo ovi nekoliko ajeta braćo i sestre da ukažemo o Kur'anu ili na Kur'an riječima Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta Allah kaže o Kur'anu ili šta Kur'an kaže šta kaže o Kur'anu. Dakle, Allahov govor koji je, koji je za ljude nur. Inšala, kada budemo u drugom predavanju govorili o Kur'anu, kroz hadisa Rasulah s.a.v. se vidjet ćemo, da je Rasul s.a.v. molio Allah da mu da, da mu Kur'an bude proleče njegova srca. I svjetlost njegovih prsa. A to je ono što danas ljudima mnogo treba. Danas su prsa preopterečene. Tama ujnima, stisnuta, gorka. Osjećamo gorđinu, tjegogu. Težak život, umorni smo, nervozni smo. Nur. Treba nam nur u srcima, u prsima. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu upozorava Resulat sallallahu aleyhi wa sallame, da Kur'an mora da dostavi kao Allahov govor. I da tu nema pomicanja lijevo ili desno. Ako nešto pokuša, Allah će ga odmah piništiti. Čuvi ovo reći? Ajeti iz sura el -Havq. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, انه هو قول رسول كريم هو هو استينو غوبور فلبني تو غرسونا وما هو بقول كاهن تو ني غوبور راشر قليل ما تذكرون وفي To nije govor pjesnika. Qalilan ma tu'minun, malo vjerujete. Vi malo vjerujete. Dakle Allah, zobraća, obraća dakle, ovim mušricima u vrijeme nasula Salava alejoselam. Wa ako nešto pokušata izmisli na nas. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa ćemo ga našom desnicom kasniti. ثم لقد قطعنا منه الوتين تنزيل من رب العالمين القران يا ابيرا господар سيтова وانه لتذكره للمتقين توي كوستينو ابيوامو تكيا منما كويس يبيه فما منكم min ehadin anu, anu hađizin, kada Allah govorio da će ga uništiti, kaže, nikoga od vas ne može spasiti. Niko nas ne može odbiti od njega da ga uništimo. Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje i ovdje da je Kur'an njegov govor. Nije Muhammedov, s.a.w. Zatim, kada Allah subhanahu wa ta'ala u suri al-Hijj, govori, da on spušta Kur'an. I da će ga on čuvati. Kaže: Inna nahnu nazzalna zikra wa inna Mi spuštamo zikur. I mi ga čuvamo. Allah. Kod ovog ajeta braćo. Ima jedna jako bitna mešela. To je kako je Allah sačuvao Kur'an kod nas. Nema. Kako nam ga je sačuvao? da se ne iskrivi, da ga ne izvrnu, da iz njega nešto neko ne izbaci, ili promijeni, ili ubaci nešto novo. I to je predavanje kako je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio ashab, radijalahu anhom, da nam sačuvaju Kur'an. Jako bitno. Jer se zna da većina njih nije znala očitati i pisati, isto kao Resulusa Allaho alaihi wa Ali su i pored toga sačuvali kuna. Jedna jako bitna mesela. Zašto? Zato što postoji žitska sekta šije. Koji kažu, a zhabi su nepouzdana generacija prenošenja vjere. I zato od njih ne uzivamo. Jedini koji prenose vjeru su ehlul bejta oslan nikova poli sl. a.s. a, a. a Kur'an koji prenosi ehlul bejt, mi ga nema, On je sakriven i doće sa njim dvanestih ima. Što znači, ummet živi po njemu vjerovanju bez Kur'ana. Mi kažemo, najpouzdanija generacija svih generacija je generacija Muhammeda s. a.s. I Allah i je pripremio, da Kur'an sačuvaju i nama prenesu. I to će, inša'ala, možda baš kod vas volali biti predavanje kako je Allah tu generaciju pripremio da sačuva Kur'an. Dakle, mi spuštamo Kur'an i mi ćemo ga čuvati. Ako kažemo da su ashabi, radijal, nepoznani prenosioci, kako onda možemo da vjerujemo da je ovaj ajat istina? I kako da možemo da znamo da je Kur'an sačuvan? Zato, braću, upamtite, svaka rasprava o vjerovodostojnosti onoga što prenose ashabi je zadiranje u temelje vjere, u temene dina je rušenje Kur'ana, rušenje sunnata Muhamada sallahu alaihi sallam. I onda ostajemo na predpostavkama rekla, kazala. To je plan, to je plan šeitana. Nas odvrati od Allahove knjige. Nakle, braću, pogledajte. Svi sedam kiraja tako je danas imamo kao aktualni 10. Predose ih ravije ehli sunnet. Nema ni jedan ravija da je od onih koji kažu šir iz Rabbite. I oni kažu naš Kur'an koji je sastavio Alija skrivanje. Nema. I do nečega Mehdi ka se pojavi. Jo da ubijeka se o tome nešto razgovara pitajte ih, Gdje je onda vaš rivajet Kur'ana? Ako je skriven? Pa što onda umet od toga ima korist? Kako korist ima? Praći, jako bitna masela. Ovo ćemo inša Allah progovoriti kada Allah zato bude dozvolio. Ali jako korisna. Kako je? Nisam još čuo predavanja na ovu temu. Kako je Allah pripremio ashabe radijalanhum, madame začuvaju Kur'an. Rijecu mi danas Mnogo se koristimo mobiliteljima, kompjuterima, tehnikovima. I mnogi od nas više i nemamo lijeb rukopis. Puno se koristimo ovom tehnikom, ne pišemo svojim svojom rukom. Puno se oslanjamo na ovu tehniku i onda slabimo moć memorije. To kod njih nije bilo. A većina nisu znali čitati i pisati. Ali ono što su gledali i čuli, trudili se da zapamte. Jedna od sahabiki, radijallahu anha, kaže naučila sam suru qaf iz usta resula sallallahu aleyhi wasallam dok ju je učio na na im beri kad džumu drži, hudbu, Naučila suru qaf dok bi resul sallallahu aleyhi wasallam Citirao tu suru na hutbi, bila moja praksa da čitavu suru, gotovo svake hutbe prouči na hutbi. Suru kada? Mi danas klanjamo za imamom Akšam namaz. Imam prouči na prvom rakatu recimo, kuli ja kafirum, na drugom, kuli ho Allahu ehad. Izađemo iz pita nas neko, šta je imam učio namazu, ne znam. Ne znamo, braću, zaboravimo, nema koncentracije. Ljudi, opterećeni drugim nekim idealima, problemima, izazovima. A oni su čuvali. Čitavu suru Qaf naučila sa hutbe Rasulah s.a.a. Ja. To su bili ashabi radjelovati. O tome će mišljala posljednog predavanja. Jako bitno predavanje, braću, jako značajno jer se U zadnje vrijeme kod nas jako puno od strane ti nekih živskih misionara govori o tome. Pa što je bio Ebu Bekl, pa šta on to radio, pa ko je bio Omar, pa ko je bio Osman, pa šta je bila Ahiša rodija tako da je. Smutljivci, to je smutljiv. Skoro jedan pa njihov daja uradi jedno, jedno predavanje na skupu o Ajšira delama, gdje je pokušao da nam dokaze da ona nadnuđa heneva. I onda je desilo se proklinjanje, Mubahele, između njega i jednog našeg Alima, i sad mi pričaju da su čuli da je ovaj već operiso jezik. Dobio rak na jeziku, ovaj što je proklinio Ajšu. A skoro je objavio i knjigu koju je naslovio El Fahishe, el uveç Razvrat drugolice aiše. Radi Oana. Dakle, braćo, temeljito se planski pre institucija države iranske udara na temelje vjere. Onih koji su prenosili vjeru. Zato je mnogo bitno da kad hoćemo da čitamo Kur'an, sjetimo se ovoga. Ko nam je Kur'an dostan? nam ga je sačuvao. Da smo ga mi čuvali, braću. Kako li je to čuvanje, bilo što mislim? Teško. Mnogo teško. Mnogo komplikovanje. Jer teško pamtimo. Mnogo pričamo o drugim nekim riječima i govorima. A malo o Allahovom govoru. A to sam smatrao da trebamo da imamo seminar o Allahovom govoru. Da se njemu posvetimo, braću. I sestimo. Da u našim kućama ne dominiraju srpske ili turske serije. Kojima se reklamira ne mora. Nego da muž i žena čitaju Kur'an, da djeca to vide, da to osjete, da se uči Kur'an. Jer kaže Osman radijallahu, "Wa tahura qulubuna li ma'shabi'at min kiran ila." Da su nam srca čista nikada se ne bi zasitila Allahovo govora. Hvala, da su nam srca čista, nikada se ne bi zasitila Allahovo govor. Bez obzira što ga ne razumijemo. Braću, bez obzira. Pogledajte recimo ovladinu. Ne razumije onu englesku muziku, ali on trese glavom lijevo desko da on sluša. Ne razumije, ali mu nešto prija. Srce ga luče k tome na vikonatu bez obzira što ne razumijemo Kur'an, da smo srca očistili, mi bismo se zanijeli kad Kur'an slušalo. On ne razumije ono, ono što mu najpjeva na inglesku. Ne razumije. Ali on trese drmači tam tijenom polude čovjeka. Havrš, srce to zavoljelo. Da su nam srca čista, kaže Osman radija Lanhu, ne bi se nikada zasitila Allahovog Allahovog. Sura Kehf i Sura lutman Iz ove dvije sure uvjet ćemo još dva, ova dva ajeta i tu ćemo stati sa govorom Kur'ana o Kur'anom i onda ćemo samo još kratko, osnovno se na izazov Kur'ana ljudima, da nešto slično nesu kao što je Kur'an. Kaže Allah Subhanu wa ta'u u suri El Kehf, ajed 109, dakle, قُلَّوْ كَانَ الْبَحْ mi dade li kalimati rabbi, ne nefidel bahru qable en tenfada kalimatu rabbi, vo le uđikna bi mitlihi mededa. Reci. Kada bi more bilo tinta za riječi gospodara moga, more bi presalo, presušilo. prie nego se istroše riječi gospodara moga, Makkah još sam mnogo mora došla. Oto Makkah još mnogo mora uzela budu tinte, Allah hoj već. Ne bi presahle, Allah govori. Presuši, ne bi nestalo. Ajte sura Kaf. A sura Luqman kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa law anna ma fi al-ardi wa law anna ma fi al-ardi min shajaratin aqlam, Ma nefidat kalimatullahu. Kada bi sve što je na zemlji od drvjeća bile, bila pera, kalem. A mora, sa još sada mora to podupirala tinta da bude, ne bi presale presušile Allahove riječi. Inna Allah azizum hakim, Allah je u istinu snažan udar. Allah zna zbog čega nešto radi. Braćo i sestri, kad Allah nešto naredi ili kad Allah nešto zavrani, nemoj da oklijevaš uradi to. Nemoj da se raspituješ e, zbog čega li je ovo? To nakon što uradiš raspituj se od tako godiš. Ali izvrši to onda traga i za mudrostima toga. Kad Allah nešto naredi, nemoj da sumnjaš. To je knjiga u koju nema sumnje. Uradi to, izvrši to. A onda istražujo ako te interesuje šta je hikmet, šta je mudrost toga. Allah je mudr. I ništa ne propisuje, a da nije mudroš. Allah ne propisuje ništa, a da nije nama na korist. Bez obzira... Da li Allah nešto zabranjenije ili Allah nešto narečuje? To su dva ajeta kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori. I ostavilo je još kako da se osrenemo, normalno, raču jako je mnogo ajeta, gdje Allah ukazuje to njegove objava. Kao li su što poznati ajet iz sura el-Negžbu? On ne govori po hiru To je koja mu se samo objavljujem. Dolazimo u zadnjem dijelu govora Kur'ana o Kur'an, a to je kada Allah subhanahu wa ta'ala izaziva nevjernike, ljude. Izaziva i da ako sumnjaju da je Kur'an, neći tu i sam Allahom. Neka donesu nešto slično Kur'an. Dakle, izaziva i. Prvi ajeti u suri Bekare. Ya Allah subhanahu wa ta'ala qasati ya Allah subhanahu wa ta'ala kashu wa in kuntum fi rayb mimma nazzalna ala abdina Ako vi sumnjate ono sto mi objavljujemo kaže Allah subhanahu wa ta'ala našem robu onda donesite jednu suru jednu suru sličnu njemu njegovim surama, i pozovite vaše drugove. Pozovite i dakle, on osim Allaha, da vam pomognu ako istinu govorite. Allah poziva da jednu suru donesu. Museljava je pokušao. I šta mu je nebija nikod govorio? Ti znaš da ja znam da si ti lažo. Nevjernik mu to je to odgovorio, tada bio nevjernik Amr kada, je, kada mu je to rekao radi Al-A'laq. Tad je bio nevjernik. Dakle, Amr i mu'as radi al -Aman. I ljudi su brašu, i sestre pokušavali da podvale Kur'an. No, Allah ga nisu uspjeli. Bilo je i kasnijim pokušajima, prk i tako, ali kratko, oni pokušaju vide da su nemoćni i odustavu. I onda idu na druge stari kao što hadi smo ili u <susur> sumnji u našu u naše ovaj temu vjere bilo da potiču ovaj drugi ideologije bilo da koji ljudi rasvijaju recimo yakos ja cheprama naci da zapostave vjeri i tako dalje. Elenais. Dakle Allah subhanahu wa taala izaziva da donesu jednu suru. Svjetsko bilo kojoj suri u Kur'anu. Zatim u suri Hud kaže Allah subhanahu wa ta'ala em yaqulun neftara zar da govore on ga izmislite muhammed sallahu alayhi wa sallam qul ve'tu bi ašri sumari mitlihi reci i donesite 10 sura sličnih njemu koje šte vi izmislite vat'u man istatatum min du ni sadiqin i pozovite koga god hočete god možete osim Allah ako istinu govorite. Zatim Usuriyus stičan ayat ka Usuri Bekare, ye Allah kaže em yekulunu iftara, em yekulunu iftara, kul fa'tu bi surati mislihi bathu man istata'tu min dunih bi kuntu sadiqin. Reci oni govore i za da govore, on ga izmišlja. Reci do desite jednu suru. Stičto njegovih surama i pozovite kog god možete osim Allah, ako istinu, ako istinu govorite. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala usuri al-Isra' li bani Israil kaše ja kul la in jtama'at al-insu wal-jinnu 'ala ayatin min hadha al-Qur'an la reci kad bi se okupili svi ljudi i džini da donesu nešto slično ovom Kur'anu ne bi mo Mak kada si se međusobno pod pomažu. Ne bi mogli. Braćo i sestre, ovdje ćemo stati. Pošto je i vrijeme za Ikindiju Atako, vrijeme za Ikindiju, ajeta sam pripremio bio Jakob pun da i navedemo, stao sam ovdje. I ovdje ćemo stati sa Kur'anskim ajetom i sore Yunus Allah subhanahu wa ta'ala kaže ja eha nas pred jate kom maviza min rabbikum wa shifa'a lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin o ljudi došla vam je došla vam je savjet vas od gospodara vašeg ilij za ono što je prsima i utputa i milost jednicima molim allah subhanahu wa ta'ala Okay. da smo se da uvega koristili. Nam podaribu rečeta i ljubavi prma Allahove krizi. Da vasala nagradi, sallahu vasallam od Rasulina Muhammad, ve wa sahbih ajma'in, vahiru dha'va'ana, nilhamdulillahi rabbil alemin. -al -al عليكم. أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد